коли його затримують і засудять. Проте діти цікавили його доти, доки він не зібрав усі потрібні довідки. Не ті, які покладали на нього обов'язки, а ті, що давали права. Наприклад, за посвідченням опікуна, що видається за встановленою формою, воно може згодитись тоді, коли треба представляти інтереси підопічних. За цими довідками він навіть не зайшов, але одержав всі потрібні свідоцтва, які обіцяють пільги. Коли ж Гурін домігся всього, що належало дітям, він вирішив позбутися їх назавжди. Вирішив прослизнути між різними положеннями та інструкціями, що визначають коло його опікунських обов'язків. Одна дитина була в матері, друга – в сестри, але у цьому, відчував Гурін, є певна нестабільність. Візьмуть та й привезуть додому. Так і вийшло. Коли Олена Максимівна тяжко захворіла, Грицю стротієнка довелося забрати. Але піклуватися про нього Гурін наміру не мав. Він одразу ж написав заяву з проханням влаштувати його в дитячий будинок. Дізнавшись про це, Олена Максимівна здобулася на вернутися по внука. Вона вважала, що при такій кількості родичів, не кажучи вже про самого Гуріна, Спеціально уповноваженого державою утримувати і виховувати хлопчика без дитячого будинку можна цілком обійтись. Тоді Гурін намагається віддати Гриця кому-небудь на усиновлення, десь прилаштувати, аби ніколи не бачити його у вічі. Але тут родичі дали йому особливо рішучу відсіч. Врешті настав час готувати хлопчика до школи. У зв'язку з цим знову постало питання про те, що слід привезти його в Київ. Поїхати за ним Горін відмовився. Довелося це зробити його сестрі, Ніні Петрівні. Впустити Грицю в квартиру, на яку той мав таке ж право, як і сам опікун, Горін не захотів. Його забрала до себе Ніна Петрівна, у якої в одній кімнаті площею 16 метрів проживали сама Ніна Петрівна, її чоловік і дочка, а також друга підопічна Гуріна, Валя. А втім, усе це, безперечно, було в Грицевих інтересах. Так само, як і в інтересах валі, тому що той недовгий час, коли вони безпосередньо спілкувалися з Гуріним і зазнавали на собі його педагогічних методів, буде їм довго згадуватись, як страшний сон. Свідки розповідали, що коли при дівчинці називали ім'я дядька Андрія, у неї починали тремтіти руки. Про свої погляди на виховання розповідає сам Гурін. Передусім він вважає, що до підростаючого покоління Треба ставитися жорстоко, що не можна давати йому ні найменшого попуску, інакше дідько його знає, що з нього виросте. Особисто він, гурін, прихильник силової педагогіки, жодних напівзаходів, і не треба гаяти час на роз'яснення, оскільки мудрість життя найкраще осягається шляхом тілесного повчання. Якось Валя принесла зі школи синтетичну сумку, на якій був зображений, вид, на якийсь пляж що мало суто рекламний характер. Може, і справді ходити з такою сумкою в школу зовсім не обов'язково, але і непристойного, звичайно, нічого не було. Принаймні, ніхто з вчителів зауваження Валі не зробив. Але моральне почуття опікуна було глибоко вражене. Він накинувся з лайкою на Валю, вихопив у неї сумку і на її очах порізав на шматки. Валя плакала, їй нічого не пояснили. На її очах лише був здійснений акт вандалізму, тому що знищення чужої речі, подобається вона опікуну чи ні, явно не було зумовлено якоюсь доконечною потребою. Але не більше дивує те, що своєю витівкою Горінд явно пишався, навіть більше він вважав, що діє із найкращих спонукань. Він діяв із найкращих спонукань і тоді, коли категорично заборонив Валі підходити до вікон. На той час їй минуло 15 років. Чому ж дівчинка у 15 років не має права підходити до вікон? Горін вважав, що тим самим захищає її від неваженого впливу вулиці. Удавав, що збирається кудись надовго, виходив на вулицю, ховався під своїми вікнами за деревом. І якщо Валя, незважаючи на сувору заборону, все-таки з'являлася біля вікна, Горін негайно повертався додому і шмагав її гумовим шлангом. Ще до того, коли була одержана нова квартира, Гриць Тротієнко, йому тоді було два роки, трохи жив у опікуна. Щоб не морочитись з дитиною, дружина Горіна Надія Васильєвна негайно влаштувалася на роботу. Гриця у два роки залишали на день самого. Щоб хлопчик чогось не накоїв, завішували вікно щільною ковдрою. Горіну здавалося, коли дитина прокинеться і побачить, що темно, вона спатиме далі. Та ось його знову забрала бабуся Олена Максимівна, жінка щиросерда і добра. Коли хлопчик бувало надто пустував, бабуся сварилася, що одвезе його до дядька Андрія. Гриць вмить умовкав. Перевірили. У жодного київського родича Стратієнко не з'явився. Попередили. Якщо з'явиться, негайно повідомити карний розшук. Не виключалось, що Стратієнко ночуватиме на залізничному вокзалі. В аеропорту про це вже знали працівники транспортної міліції. На ґрунті пияцтва він давно вже втратив людське обличчя і становив чимало небезпеку. Після замаху на дружину вчинив ще один тяжкий злочин.